سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطاع واعوذ بك من شر ما صنع واعوذ بك من شر ما صنع واشهد ان لا اله الا انت واشهد ان محمدا عبدك ورسولك اللهم اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب الا انت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 Gjëbat të ndëruar Lavdrimet edhe pariminderimet janë vetëm për Allahun Për shëndesje tonë atë për zemër të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam Dhe vërmet salavatëve të dërguara Allahun gjëllë në gjëllë në shani vë duke u lutër që i prej neve Dhe gjithë muslimanve anë kandë botës Të gjithë allëve të ibadetive që i bojnë prej neve Dhe atyve kabul t'i banë në shahë Allahun Qallohu ismallahu xhallaluhu dhe jallahu, ne namazet e jumës pranë vetë pranon. Qallohu ismallahu xhallaluhu dhe jallahu, në këtë ditë namazet e jumës pranë muslimanëve do të vjen mirë inshallah. Të navon. Çdoysa dhita e jumës va shhapën këtu xhami. Lidhë me provat, lidhë me fitnën që muslimanët do të përjetojnë për të cilës Kuran i Kerime dhe Muhammed Mustafa a.s. qartë, edhe bukële kanë lejmru, Rasulullah a.s. në hadisët e para që i transmitume dhe i spjegume tonë, ma zëmë tema e unë, ka me ardh kohër, ka me ardh dita që prejometit temë, prej ometit tem kanë me vepru muashtu si që kanë vepru bëni Israili si që kanë vepru jahudit ashtjala për largimin e muslimanve të ometit Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallam nga dini ative më dho muashtu si që kanë largu bëni Israili prej dinit vetë të silin javë ka trasu Musa aleyhi sallam në për me për te vratit e dhe sahifëve të ati Hadwan Na'li bin Na'li Ka thënë Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem shembull i yavës i yavës para kalubës. Atëshum ka me u polci tabiati ju. Atëshum keni me isku masuneteve të huaja. Atëshum keni tabiatat e huaja me tin familje mirë. Edhe keni kanë me çen periudhë pëlqishëm sin Allahun me Allahun e kur pëlqejt. Ndoka kë shembull e thënë me dosiar, se një bab baba kur blen në tregun pazar i ka janë stinë me njëna me çetër në rip, edhe ato fa e veni ku nohet koma ishin pëlqime shumë mirë apo. Ta Rasulullah a.s. Tabiatet e juve duke u largu prej për e asë mavon kanë me qenë pëlqime me tabiatin e shkavit bashtin alanja me nalanën. Hatta in kane min ben i Israela men jeti ummehu alania. Ta deri ku ka me shkupu në largë? Në kone ben i Israilit njoni ban të laverim, ban të zino me nonën e vata shiqare. Ose jekunu min ummeti men jeti aludhali këhasha lillahë kam e ndodhë edhe në umetin tem kush kam e me, me prukëto edhe prej umetit tem ma volë kanë me boksime prime Allahu gjelle zelaluhu u mëtën e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallam prej qdo mas karalëqis prej qdo rezin lëqis mafaza e maftin sha Allah nuk ashtë larg menë kush i ka përtel shtipët kush i ka përthel gazetet, kush i ka përth, kush i përthel ndodhinat me regull që ka ndodhin bot. Kjo që po e flotë, thotë Muhammed Mustafa e sallallal sal e sërën për animi e 400-etve, nuk ka ndodhë vetëm njëherë, kjo ka ndodhë ma shumë se në qilëherë, ka ndodhë ma shumë se në qilëherë në shekullin ton. A njeri si ka pas mundësi me kaluna për historien e burgjëve, edhe me lezu se shkakarë për çka gjithsej njerëzin burgë burgosën në mesin e ative, edhe kjo kategoria n Mesin e të burgosë mimeve edhe kjo kategoria Mesin e të burgosë mimeve është edhe haj shka karan Kësi hëndaki me bjën me e vetë Mesin e ative është edhe haj sile afud këtë hëndak me motrën e vetë E kësi gjona Allahu gjëlle zëlelu prej këtive neve gjithë Dhe ma fazën e bostë Mirë po Rasulullah a.s. A i dërguar i Allahu gjëlle zëlelu Të cilit Allahu gjëlle zëlelu i mësoj shumë gjona Apo me të të të të të të të të të të të të të të Dhe ose jekunu min ummeti men jefalu dhalik Dhe do të ketë edhe në ummetin tam Kush do dhe pronë kach negativ Ebu Saidi l-Khudri Radiallahu ta'ala anhu Sahabi, sahaba vëtë rasullu Allah Nga ki transmiton Bukhariu dhe muslimi Radiallahu ta'ala anhu Dhe letet tebi anna Senana men kena kablekum Dhe të ummeti e Madhur Dhe të shkelin në trage Dhe të shkelin në mfërkemat Dhe të shkelin në gjurmat e ative që kanë kalu para meje e umeteve me të sësimet kanë kalu para Muhammed Mustafa sallallahu alai sallam së kur beni Israili e umete qërë për nga marve qërë për para shiboran në bëshibor të plam mas plame qka do të thot në hadisin e Muhammed Mustafa së plam mas plame do të thot ju do të jeni atë dobet ju do të alini atë shumë rrugën ju për pun të huja për tabijatët të, të huja për regullat të huja për ato që i sjanë të islamit aqë shumë keni me gjendë interesum aqë si hapën keni me hes keni me pas prikë se për ju pështën dhe një plan pa i përthel ato që ka po bojnë të bojnë me lëna dhe në shiboran në bëshibor keni me hes plan ma slame për fërkemin e ative në koncern, koncernë, në koncernë vdesh, vdesh biftan, biftan rezillëk, rezillë Vjedhje vjedhje, hangër mallin e huaj, mallin e huaj, nuk ka më ukursi kurkosh derisa derisa të ngjaje veprimi i ju thuneteve të popull rrugëve të çera, rrugëve të mëteve para Muhamedit Mustafa sallallahu alejhi dhe sellem. Sibran bishebra, plam bas lame, kafan ziraan bi ziraa, kut mas kuti. Kjo ka thënë Rasullallahu sallallahu alejhi dhe sellem, kut mas kuti. Edhe nuk do të ngjini, asnjëherë do të nuk do të ngopni. Pra primramje do tju jese me rak, mos shtoj dëni thën Albert se ne pam siç po ja bojn ato tja bojim edhe ne. Do të bani me rak, do të jese diku me rak fort për çka s'kam ujit ni këmish me vesh te i kish kapërcik ti se ne kish vesh e kish në vesh tjerr. I kish kapërcin i lloj fucsë se ne kish vesh kisha kan vesh tjerr. I ka ka bën sini model i frizurës çka qerr po e vajshin gjithën e kish vajt. Tash në ditë për i dënova djuci po bojm des kët xhamië pra po etek. Rinien ton ndaj të cilën kemi respektin e veçantë. Rinien ton në të cilën kemi shpresat veçanta. Rinien ton të cilën e shiqojmë me siit rahmetit edhe të mëshirës. Rinien ton në të cilën i kemi mend ta dhe shpirtin me ta. Pitya pytjen e bën. Sa durt me punoni hosh mbi ta deri drejtohen ato se çiu zot me lek vlog të berberi. 100 vet punë mas 100 vet ne do të nuk do të ketë sukses. Ta pununa skartë Amerikanëve për mi bo frizurat një popull kejtë citative. Një të kapërtime për së so kofi. I kishim flok hekëm me ta shorbe, ato kejtë bota ta shorbe. Adonle te tebi anë, sënënë amën, sënën amën, këna, kab lekum. Ju du të shkoni umeteve qërë, ju du të shkoni popullëve qërë masë. Shemërën bi shemërë, dhirajën bi dhirajë. Plamë masë plame, e kuti, masë kuti. لطرف نوك دوتاوچني اسني فيال اسني وپر اسني پون اسني دمنزيون اسني دياپازون كاتیو حتى لو دخلوا جحر دب لا دخلتم لا دخلتم معهم او لو في روايه لتبعتموهم درسه اتمهين بيرن الجارفنيت ممدات ايتا كامفالن يوهيني ماساتيم نهين يا ثون بير جارفنيت يوما ساتيوهين Ja, Rasul Allah, qëfar u meti këna kjo met në ato koha? Qëfar u meti kjo met këna në ato koha, që plan mas plame, kuti pas kuti, po i shkoj ka popo veqer, ato as ka në leman mesin e veta, ato as ka kush mi orientun venin e veta, po, ato ka në leman, po ulemata ativa, se jopin islamina, jo jopin shumë mirë, ato nuk i din regolorën në javë përcelën gjëmatit veta, i din shumë mirë dhe javë përcelën shumë mirë, po do të vene koh Kur do jemaatimi yoni ma vetë koha do të, të shndërrohen as në si kategori që as i thonë hoxha, as i sqegohet ajeti, as i sqegohet hadisi, ma ismra bi jahilate mu'rin fialen edhe fatfaja aty vet. Se hoxhet e konsiderojnë të parin e vet ama derisa të ketë në kursi. Kur të anoj, kur të shnoj e kom në këtë kursi e poshtë, atëherë zot në lëkën e morim na. Hoxhet e konsiderojnë të parin e vet mira 50, 50, subhanallahu akbar, deri ti a pesë selam si tja për selam, tanena ma frena të dizgjilat edhe volonit, e marrë minave, se në imi zotnit, atëherën këtë rast, gjemoti, populli, umeti, burrat, grat, tri, trejat, plejt, plakat, shumë gjithë një interesuaj me marrë dërë pjative hojalarve pjative dhe dhe larve tjerës të cilë të regojnë dërsin në për kursiat e shejtanit, a kursia shejtanit me madhja sot, edhe ma moderne prej gjithë kursiave, ku a i spjegon dërsa të veta, një nj, nj, nj kursi prej kursiave, asha i televizori me në 150 kanola, i cilë e a putë mrejnë a loj, loj hodje, loj, loj modeli, loj, loj, loj, loj loj muderrizi, loj loj profesionali për shkatrimin e moralit, loj loj filmi, loj loj agitacioni, loj loj propagande, loj loj njeshtrije për me ndrejsh prej muslimanve, jo musliman, a muslimanët e shkret, muslimanët e ndëruat, muslimanët e pashkolluar, muslimanët e silët me ndojtë se me një derzë gjumane mësojnë për e vetë, A na kemi kaldu qishë ndërës e të kaluara Se a i gjemati si li vend që këtë gjami Edhe në ngon neve një orë ditën e gjumat Prej orë a një mlet Terin një mlet Për me na përtel mirë shka mujmë me i thonë ati 950 vetë duhet me Deri e tu Derit i mësoj kej gjona Që ka i ka një orës prega ditën a mjë asjegu 950 vetë i mërduhsh me pas A realizohë kjo? A botë këtë njërë? Pra që këtë këtë këtë këtë njërë Shka mendojnë se fejën me nasi hatë mësojnë, me, me, me nasi hatë gjamiës një orë. Shka mendojnë se këtë dinë e dinë e rinë muslimanë, si t'him gjamitë u së i rezoni. Ato shka mendojnë se Ramazanë bëhën dherë se bëllë, edhe islamin të të mësojnë për gjallarve. Jo, fejë e jo nuk a kjo, kush në i trason islamin këtë mënirë, nuk në ka s'jegu gjohë. Islami a dhënë shkollës, Islami a dhënë shkencës, Islami a dhënë institucional. Ai duhet më humbëtu te shkolla, në ku janë filloria, edhe shkolla e mesme, edhe fakulteti, edhe pasdiplomatik. Ai duhet më usulun universitetet e mirë, që në mënyrë gjelationale dalin njerëz të bekimtarë që a dhënë feve të ska, por ndërsa ska pitore. Por ndërsa nuk ka beleçet, por ndërsa nuk ka xemat. Edhe një herë po e theksoj dhe po thën, ai xemat i cili ka dëshirë fen me muzupi O Jezurat. Ne nungsin e pakove vet duhet me jetu, si doje me dit diçka na për me deri si xumat, për shkak se deri si xumat është shumë pak në krahasim me kohën edhe nevojat, edhe principet edhe diapazonin e islamit i madh nëpërmjet El-Nagar, nëpërmjet Kur'anit Karim dhe Sunnetit e Sunneti Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hatta law dakhala wujuh radbin la dakhaltu ma'hum, qadha derisa, këto do të jeni, si të hinë ato në birën e xharfnit, edhe ju do të hyni me to. Qulna ya Rasulullah A thonë, ja, Rasul Allah, oj, dërguare, Allah, ju, jelaluhu, ju, jelaluhu, ju, jelaluhu Ka thonë, na A dhe tëbja, el-jahude wa nësara Fa na, natë ku A do të shkoj imasë jahudive dhe kryshterve Fa, fa men, idhe A kuj do të shkojnë si mësë të shkojnë imasë tive Kush janë atë qërë Nuk ka qërë Ja jahudi, ja nësrali Ja jahudi, ja kryshterve Njën i për që tive dhe A kuj do të shkojnë imasë tive d Sahabët e kanë bëket pëjtje, pëjtje me seks shumë të felë kure kanë bëga dhënë. E jahudve edhe në sarave, që ti ve dhë t'u shkojnë masa, që si do t'bomin a dikura, thë fëmën i dhënë, thë kuj që të kuj, s'ka qërë, s'ka qërë, s'ka qërë. Ka drejta me ngrëjt, gjishtin me pëjtë njoni prej gjëmatit me thonë, muslimanet nuk shkojnë kështu që shpo thotë, hadithi bashqash letë. Ako që që shkojnë mas krishterit e jahudive, që shkojnë mas? A shumë let me dit, a shumë let pas një penget, kjo së dhoshum filozofi. Këta hoqja jote s'vjegon me një gjimë të fjale. Shkollën tëne, universitetin tëne, qeverijën tëne, që shki qefën këtë ko në tëne me pas një, a laike, a jo laike? Këta nga ona. Laike o gjafeni kjo ma dhjet Kjo a vendos london 1793 shë largofë Ki kësa i këmën her Laike dhjet ma jo dhjet Ska nevoj me pisedu për atë punë Ta ma Ukri Ukri Ti je aj Shka i shkon mrapa jo odive dhe kryshterve U bitis U bitis Sunetit ative ju shkon mas Me hi aton birë gjartmit Tin birë gjartmit E po mirë Qike të birë në gjartmit Na se mi ke këtë kujt Ako zë bërëthim Ko, ko Ko zë bërëthim kjo Ato kanë him droga kan Atu kanë hindrok, shumë tall kanë bapitë drok. A kimi bapitë dona? Atu kanë bapitë znino. A kimi bapitë dona? Në shtetin gjerman të kanë 10 milionë në përgjithësi e tham. Në përgjithësi e tham. Në shtetin gjerman të kanë 10 milionë, 600 mijë banor, siç e dha dita grua ka kontakt me burr tjetër. Kaën kapushkut. Çanën kapushkut pra ato pas kanë hinë birëgjartëmi pa mi hinë edhe na në birëtative sida, a kanë hinë birën e sida a kanë hinë birëgjartëmit ajo kanë hinë birëgjartëmit edhe mangësht kanë hinë na ka përshkojnë mjeku e lajmërëj para 4-5 dita dhe para 1 avës se për, për, për fat keq i kam prejnë i katurin në ratinën e kumanovës 4 vajza i kam në ratinën e kumanovës 4 vajza për fat keq të popëli tonë që ti popëli 4 vajza i kam tut 4 atë jam të i shëru pacientat regull jam të i shëru prej drogës vajza 5-6 vëtë të rinë të të mëj me hinë birën e gjarnit ato dhe jo hinë se ato e provu në një gjo në matëm pa e provu qkojmë të asofim qka kam ta ato kanë hinë në, në vrimën kanë hi në vrimën e padrejtirë mulet him edhe na kanë kan hi në vrimën e shkatrimit emnit fjales familje guto dhe natë him se na metëm kadal kadal edhe vajzat e tonë andoshta kadal kadal edhe gjemt e tonë ndukës e shpejt bilet të mpalli kadal kadal në dhome edhe na do tanojma ptavolinën midi sopës e ka uqat rrathasaj dhe do të rim dhe tullëm ka uqin e ullet këm për në stallë kejt familja pi katana omë dhe ta borim një kultur dhe cilën se kemi pas ka thonë Rasulullah e lësratu sëratu edhe ketë dhe ta bani se me hinjë atonë virgjarpit edhe ju qa gjithë të zini kejt atosh ka të bojnë du t'ju doko që juve e minë kejt atosh që do t've projnë du t'ju doko që juve se ju kini mefke që ato u knaqen sa shni dit disa gjemve me një institut uh, në bulqiz në institutin e bulqizës në ligjëratën të zënën e majtëm javën e kalume A janë ati nja 315 A nisë dhe quna është kam sojnë Për islamën, Shqipni A pra në njoni për juve Edhe trive tonë Ja vëbojmë qatë për njajtën pyqje A pra në njoni për juve Që në mezdi jahudive Në mezdi jahudive të gjallë Njoni nejt, me të nejtë me shpinë Që tonë në gjikë A qetri me gjikë në shpinë Edhe kejt jetën me kalunë me shqative dive A këshime pra nu Për gjitë janë me sigurirë i njështë një. Përgjigja e rini e sol me siguri jo Isak shamirin me njon Edhe Edhe përresin me njon Njonin gjiks, njonin shpin Jo, po mirë me vëllave janë O gjaliri i dasur, o ti I tini shumë për të dojmë na Edhe shumë për tije për interesuemi Kërpoflati na përrim që vëtë për tije Me kellë jaksonin gjiks, Elvis Prislin në shpin Mez dime Kej timrën e ke qënë mezimidit së dime Shumë nga, njonin gjitëm për gjiksi Qetrin gjitëm për shpin. ثم ثم ذهبوا شا... الى قصوى يوما بهم بر ادبوا سدوا مان كهين كران تاه فان لو دخلوا جحر ضب لدخلتم معهم مهين بيرجار من طهين يوماته امام مسلم ابو داوود والترمذي ورضي الله عنهم ترانسمتون براي الصحابه التي كانين ثوبان رضي الله تعالى عنه كفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اخاف على امه الائمه المضلين اون براي بون وتوت نومتهم مسديكه سيمه Ulemave mudillin Ulemave të ummetit tem Të silep nuk janë gati me avtrasur rrugën e drejt Po bile i qesin prej rrugës të ummetin tem Shumitut në këtive ulemave Inama Akapu ala ummeti El al e immel mudillin Pris i fes I qep njërzit prej rrugës Pris i islamit I qep njërzit prej taktit imanit edhe të besimit edhe të islamit Fejza u dha seypan ummeti fi ummeti lim yrfaa anha ila youm alqiyamah fan ummet tam fitli sot shpata prejdore nuk ngrehet mu ater diten e qiamet ke te shembull pjesen e këtij hadithi inshallah nesër çera do ta shpjegojm inshallah nesër çera do ta shpjegojm çka çka çka ka thon rasullallahu nget pjesëti e hadithit çka ne kam xhef mrena ولا تقوم الساعة حتى تلتهق قبائل من امتي بالمشركين. Nuk ka më mar kjo botë fund derisa disa fise prej ummetit tëm të kalojnë prej islamit ndinën tjetër, ndinën e mushrikëve. Nuk ka von disa persona ka don disa fise. Nuk ka më botë takiametit derisa disa fise prej ummetit tëm të kalojnë fenë e mushrikëve, të kalojnë të bëjnë ibadet më shumë se ni Zotit. A ka, a ka, edhe kjo, kjo mundët ta? Po, mundët, që që. Rogeja, i frantezi, që ka boni? Prej 5 vetë, kalojnë islam. E ka pa udhën e drejt, e ka pa dritën e Allahut në përmet lezimit. Në frantë, kësi mu abete bërë. Bon, këtë stuarën, kënktari një orë anglez, me një koncert vetër, kështë e shumë njerëzë, dhe ma shumë vajza. Ato afrunë të, të ajo për tribine ku kënonaj, edhe i thënë qëti tuknu, Ati anglezit i thanë, ti je zoti ju. Ti je zoti ju. A e la kongën edhe hini mrejnë, a la kongën gjimës hini mrejnë, atë me nga gjeri vetë. Fa këto në koncert e gjithën zoti në vetë. U kalzoma ke kamule temin. Këto e gjithën allajnë vetë. Unë po du temin me gjithë. Pin ketë moment të ta ne janë musliman mo. Fa më la ilaha illallah muhamdo dhe rasullulloha. Jusuf Islam e kamonim Ta shem në nëri, Jusuf Islam Si ka alë mërzri për këtë Stevensit Pita Stevens me kalu njusuf Islam Ama ashtë shumë fenomenal Ashtë shumë interesant, ashtë shumë më ranësi Se në mesin e popullit ton Në mesin e gjemëve ton Në mesin e mesin e vetona Rahat, rahat njoni Në ngre në gjishtin Edhe thot, ati shka Dinin e babalarve, vla vë jam Ska këtu shumë shka me diskutu Fene babalarve Shpar fe e kanë pasë baballarë të tonë, që jo, a janë, kësuska shka me diskutu. Pse, ka thona i majstërbashi, ka thona i shka janon murit penit, ka thona i shka eman zhive në murit, ka thona i shka janon gurin e partë e melit, edhe aj kulmin shka për janoj ka. Kjo fe, duhet me alishu fe, venin fe së baballarëve, e duhet me alishu pra. Kjo shka, kjo një fiz, do në me kalu në fëndinin e mëshrikinve një fis për i fiseve, të metit një kabile për i kabileve, të metit Muhammed Mustafa s.a.s. Asse dishka në të lonë, asse dishka në të morë, asë njërë. Asse dishka në të lonë, asse dishka në të morë. Dinë me balarë. Praja u përsele në përmet këti hadithi. Kejt njërdhve, Ska mendojnë se dini baballarëve, këtij populli, a zini Krister, ia ofrë tani autoritetin se gabim e kanë. Dojë më traftu këtë popull në atë moment ato njerësh kanë si mentaliteti se dini baballarëve këtij populli nuk ka dini Krister, a ka datën kur ka ardhur shekullin 193, kurse dini baballarëve këtij populli as paganizmi, a djekut svicit i bon theze, a djekut lisit i bon thezde, a djekut zjarit i bon thezde, e ça gjetur me skupra. Ata merr menjëherë vicit tan thezde mi bon. Ata merë me një ljopës të të në mejran sejë dhe Ata në dush me kësi pra. të kënena pra Kërë të thaj së të kënena du të mishkel kejt të re ati ku je Ska nevoj me, me shastris menën Për vazhdojnë Vazhdojnë për atë të të ka kanë men min Ka me shku puna aqë largë Diri sakhë Disa fise të me të tem uh, Idoleve, putave Kanë më në bostë sejë dhe o gjitha bashkë të tërinë që këtë hala pa ishti më së të bojmë me em nëse është hara, nuk kam regull një njëri prej mëtë dashmive që e kam këtë bot njëherë në lomën e vetë në kapashton vitin të eotë në lomë mështë më shaj filonin se e kam zët jo në kuptimin e kam zët të lësëm, po e kam zët a u kri të ma u bohë dhe, e kam zët edhe u kri Nuk duhet më të komentoj avizin më shumë. Ki një reflekt gjunjton, as prej njerëzve më të afërm timeve, çka i kam kët bot ku jetojmë na, prej njerëzve më të afërt, mos më shaj filonin se kam Zot. Njëri më kanë një thënë, ku keve xhek, ka thon, "Kash të vërrë Zotin." "Kash të vërrë Zotin." Ni i dashuri ati kanë ata vërrrosën në invent, "Kash të kash të vërrë Zotin." Të lojna janë të remë, të lojna janë popël, të lojna qarkolojt, mrejna, të janë hijet, padukshme, të cilët nuk i shofin, vetëm ato shka kanë mësit qjerë, vetëm ato shqësit, vetëm sita ative shka shofin am ditër am notën, vetëm ato i shoinë, jo kejtë. Ua innehu je kunu min ummeti, thële e thune këtë dhe bunë, kulluhum je dhe amu ennehu në bijë, ka më arë koha, një të të të dhe dhe dhe, Allah valim kush janë të, kan medal numetin tem tut 30 renca tut 30 kan me mendu se jan pejgamber ka thon wala anbiya ba'di wa ana khatamun nabiyin as ni pejgamber mos vjen ka thon jan vula e gjithve prej ademit deri në fund ma kana muhammedun aba ahad min rijalikum welakin rasul allah wa khatamun nabiyin as ka muhammedu selallahu alejhi vesallam nukaj baba injonit prej Juve pas është rasulit dërguar e allahu gjëlle zhelelu edhe është vula ka thonë anel mukfi mas mu e mas ka, ka anel muakib unë e jam themra e të gjithve mas themra sa ka konë no mas themra sa ka konë të njëna edhe unë jam themra e të gjithve unë jam vula e të gjithve dhe akri kjo der ambyll kejt kush besojnë sa i i Aleksandrije sa gjë shka shpalë për nga merë në vitin i 1983 kejt qapila jam tëri mjësë tja i shka shpalë vetë Allahu Jelle Jelalu, ummetri Muhammad Mustafa sallallahu alaihi sallam, mësëllash me jetu të rindita të fundita, gje, insha Allah, ku janë ato, ku uh, janë ato, u uh, zkriqët matë më loja të sinët, njeri unë në nëzirën prejbësimit, a i mendojnë së halon rrugë ndoshta. Wa innehu yakunu min ummeti thalathuna këzabun, kullohum jazamu ennehu nabij, wa anë khatëm unë nabijin, atër unë, janë vula, kamas me jema, الله جل جلاله نقدر قان çterkan وحي جو كان مبيل جitha diret çem 1400 vet ولاني ولا نبي بعدي قامت مو بنمر ولا تزال طائفه من امتي على حق لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله ميرفا نايمو بوزيتيف نو سيمانات ببرجستين با مور پارافيس مع كتو سبيجيمه با مور پارافيس مع كتو حديثه Na yemi muslimanat prap pozitiv, na yemi prap profit. Na muslimanat jemi prap fitore, për shkak se Rasulullah alayhi salatu selam ka thonë: "La wala tazalita'ifatu min ummati 'ala haqq. La yadurru men khalafahum hatta ya'tiya amrul Allah." Mesin e dite vjen me akuz. Mesin e dite un e mohosh ka, e çesin ummet ne per amarit pejtoft me emrin e ilmit, edhe me emrin e islamit, me emrin e dinit, me emrin e sunetit ndoshta Ne gojn diçka qetër, dëshirojn diçka qetër, simpatizojn diçka qetër. Nuk ka simpatizojnë dhe nuk digjn, nuk e vën veten vakf për Allahun azza jallaluhu wajallashano, po e materializojnë. Je bi'un dinum bi'arad min ad-dunya qalil. Esas infana Allahu jallaluhu për nimetëre të kësaj bote të vogël. Don me këjtë do barabar. Resulullah sallallahu aleyhi dhe sallam ka thonë, mese ne umat i tym, prap do të jetë një grup njerëz Do të rinë në konë për të vërtetën Nuk javë të remë sinin Nuk javë të remë sinin asë kush Nuk javë të remë sinin qeverit Nuk javë të remë sinin biftoni Nuk javë të remë sinin shpifja Nuk javë të remë sinin lapsi huj Nuk javë të remë sinin eh, eh, kote, kote dhe kote pa koh Në nuk, kone fundit umetit Muhammed Mustafa sallallar e sallem Ka i minë alël haq Rinë pas të vërtetës edhe janë shumë pas të vërtetës qëndrushëm Në no kjo hinu dhe ato qka mendojnë drishë As pak shfi interesën kush mendojnë in drishë Mendojnë si mendojnë kurani kerimi A kri kejta në regull Mendojnë si mendojnë sunet i përve marit Qera gjona janë kejtë mëndin e vetë Tëri kur kësu kanë me vazhdu një grupë A thënë hëtë ta jeti e emru Allah Tëri ditë në kja me për Në mesin e ravët muslimanve Këti gjemë ka me pasë Kja është pitorja jonë, këtu i kemi shlu në është prasat, të u meti i për nga maritonë dheri ditën e gjikimit, në mesin e vetë do të ketë njërës shka nuk ju trejnë mësini, prej stuhive, kataklizmave, shka, kal shka kalojnë përmita, ose kalojnë rasative. Ebu Huraira, radjallahu ta'ala anhu, imami muslim e transmiton nga ki, radjallahu ta'ala anhu ma, le tijenne ale në nasi zemans, لا يدري القاتل في اي شيء قتل ولا يدري المقتول في اي شيء لا يدري القاتل في اي شيء قتل ولا يدري المقتول في اي شيء قتل نو ممت التم اصلا ايش كان را بكا سكا مدس كا برا اصلا يرامي سكا مدس كا برا لا يدري القاتل لماذا قتل ولا يدري المقتول لاي شيء قتل اي si dele vrad dikan se dipse ka vra e çel mikrofonin tregoja pyet mir e bon e kët vepr pse e bones ka pse e bones nuk ka pergjixe dbra men me qen se fol ma vdekse se ashon mikrofonin se vra burr nuk di gjon asa iska ka vras se dipse asa iska ka vras se dipse Po ti shoh, kjo kana, kjo kana shumë, kjo gjën ka shumë rrezikshme. Kjo është shumë rrezikshme. Këp, çka problem, problem për i problematikut më të mëngon bashkëhore. Se njerëzit dalin e japin më të shtrenjtën se din se e kanë dhon. Ai s'ka ka vdek, ka dal, ka vdek, se din se ka vdek. Pra i ka vjet, pra i ka vjet të rinë tek jo, që ka të molle, pra i ka vjet. Pra atje se njerëzit nuk din e shtrenjtë, ptash e shtrenjtë, edhe e lirë, ptash e lirë. بس وثم وثم بريكثاي بركورجان كثر ايو تي عاش سترين تي عاش سترين ولا يدري المقتول في اي شيء قتل كيلا وكيف يا رسول الله سيكتو فسيختو ايش كاvra تدي مس كاvra ايش كاvra تدي مس هرصرا وكيفا سيكتو فالهرج رسول الله عليه الصلاه والسلام الهرج فالقاتل والمقتول في النار فجاك دير كورج جاك دير ذاك ويمن i vrami edhe vrastin njëhënëm. Emë nëzhe e merë gjakderë dhe, za, nuk e merë titullin qështu e ka venin edhe marë i punë dhe. Gjakderë dhe dhe. Njerëzit trimnohen pa dhin, muslimonit, muslimonit i thot tisëm njëf muë, kujshia, kujshia, se do t'ja ala, se di me ka kipun, ama jashtat murit kujshia s'ma anena pat, të në falësh, të në falësh, Kujshia kujshia si ngrenë Shumë pluhon në të kohë Ama ati qetrit kur qko e me kërë në qitet Ajfe gjali ri Ajfe gjali me zinjir Ajfe gjali lidhun Ajfe gjali prangosur Kërën e mirë Jahudi të të shinë kërën E ka hipë në regula një spors Edhe i ka dhonë gasë fort Trimnia në nivel Burnia në nivel Veshmbazja në nivel Qanta në nivel Rezervari në nivel Gumat në nivel Ama një radarë mas një sleperit pak njënja ka kalë dritat një 120, 50, 90, 70, 60, 50, 40, 30, 40, 30, 40, tamam elhamdurillahu kur të alisa dhe zemra pak ma shpejt rritmi zemrës pinë 60, 95, 105 kërë i të poshtë zemra sërma kërë i pinë 120, në 40, zemra pinë 40, në 120 që që që që që që që që që dënja e jurë që që kja është e dunja e jonë, që kja është e trimnija e ati, njeri që ka dhëtë vratë se dhëpë se ka vratë, vratë se dhëpë se dhëpë se vratë, sanë kejfeja Rasulë Allah, si ashtë, sa alhergju, sa mujarrad, gjak der dhe e fështë, el katilu, el maktulu, finnarë, vratë se si edhe i vrari, njëhënëna. Termiziju transmitër, radiallahu ta'la anhu, pa ja Abdullah ibnë Umarit, gjallit asë di Um افون اذا مشت امتي المطيطاء وخدمتها ابناء الملوك والفارس والره سلط شرارها على شرارها على خيارها امتي كورتشكوين مطيطاء عربيشي ثوين تبختر كورت هات الامات يم منملاي منملاي اندي ني تيتر Shumë ju kushton me abo me dhia ati vlavit vet musliman Se prej mu e mësprejt as në zarar Ju kushton shumë Por rin në atë e bajma që shminejt ati qetrit si egr Ta dhia i qiz ban ka unë e forë më krujt Në këtë bazje tojnë Kjo me në marzi, kjo me islamin s'ka ljithi heq Muslimani aban me dhie ku ishjes Se unë da i te e jam i but Prej mu e nuk ka nevoj me prit kest Se faktikisht nuk dhven kur Çustia ja, çustia ja ban me di vllau i vllaz kanthon derisa briskin e xhepit derisa briskin e xhepit çeki tali vllau si ti jeti çelun briski i xhepit si ti jeti çelun duash ti me kaptehina atim ka si ja don kabishti mos venet erte ajo el bet bu tutaj si ti jeti mbyllun ja jap mbyllun si ti jeti hapun te el kan ajote bistin kaj mos venet erte ajo aj mu tut pitie kaç duj me çeni çart edhe i, i, i fikësum dhe i vlavit musliman mësë me artër të e tërqez më jajat e ati edhe a mëshë atil um, ummeti ala muta i ta kur të hejtë se ummeti jam me manë marësi nuk din me e tun butësi edhe nërësi faktikisht po gjithmon rridë mërëll jabojnë me di ati qetrit me një metod prej metodave këse ka une që s'ka nevoj fort e fort që se di une 27 burnim të shpijajë dhe u e del pun të jetë del këto në si jetë e jetojnë atë harë pra kur të jetojnë si jetë kur të amorin principin jetësor kësi sojnë Rasulullah s.a.s. ka thonë salli ta wa, wa khadamet ha abnaul muluk thra dhe shërptor të ative do të thotë prisët e ka për qëllim shërptor prisët prisët të ative gjallimretit gjallimretit A i veç a i e di se që dhëtë mi a bo Minelferi si vërru Për si janë, që i kanë bojba dhe zarmit Prej Rome, Gjanit Dëmikellis Ama kje, pa da ki Gjanit Dëmikellis ki Kje di ki ishte politikan i mag Gjanit Dëmikellis, ti parlamentri të drenë burg për në një shfat Ama i djetari ma Pu Burgoske filoni Ako në ministën, filanë parlamentin me, me, me renome, me një huli me, me shohre, me autoritet ma Për rishvet, në një shfat ka i në burg Ama pun, ama pun e unë e sinë sa një kepe që ru me që kax se në fati jem me këta një lidhëm ti shu jo gjështë e këtu prejnë në fati jonë me gërshon që që ki anë shaj shkep i ka gërshon për për në tonë koruptore a Aj, i rishfetxia a e prejnë fatin tem a. jo, unë fatin tem nuk jalo me e prej ative njërzme shke arni shfete, në arë haram në arë masunin e huj në deri në huj e në morë në përkom ato fatin tem se në prejnë sullita ala khijari sullita shira ruha ala khijariha e thonë atëherë mëtë këshit prej mesit ative mëtë doptit ngritën edhe dhe heqit mëtë doptit i në dherë Allah i nalë prej posht ato qip di hutra si bojnë ato qip di dë dë dekor e pete pa paq mrena nuk i bojnë ato që di banka vlerë nuk i kanë Allahu xhellal zelalu ja vënë të mundun që dalin prej portë ban gat ta ulëhsin popullin i kanë thënë popullit se çtu do më, na ç'stoj Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu ta'ala anhu dhon ila futihat aleykum khaza'in faris wal rum ayu qawmin antum yawma idhin Ka qa ditë Shka do të shpalët persia Do të kalon persia në islam Edhe hazinët Bankat e ative do të kalon dërën e jume O foti hata alejkum rum Edhe Roma do të shpalët Për shka këte Roma do të kalon islam Edhe romak ve thunë lirisht Se nën, pen, tonë e kishmi Se Roma ka me kalon islam Nuk e ka gjelimin Roma Qiteti Romës Po Roma Kuj ne isojnë romak Qa to kan me kalon islam كان فان دون كما قال الله جل جلاله في القرآن الكريم هو الذي ارسل ودين الحق ليظهره على الدين ليظهره على الدين كله قل كم صبرت كتفه نديت في ديد بكام جن دومينوسه كما كبل رزولين تاكسور ان شاء الله كان لتفتحن روما كن لتفتحن القسطنطينيه ولنعمل جيش ذلك الجيش ولنعمل الامير واميرها اميره Thon, ka qen ka mëspall Konstantinia, ka qen ka me kalu Istanbulin Islam, a ka kalu? Ka kalu moti. Edhe shum asha i ndershëm ders mashaj ushtria do të kaloj Istanbul. Shum i ndershëm do të jeta asha do të i prija asaj ushtrie. Ka kalu moti. Ka thon letuftahan ne Roma. Kam aq i pak tafara. Iza futa aleikum khaza'inu faris wa'r-rub. Si, si kaloi Roma. Greqia, Roma, ku e diuni ç'i duhet tuja, ne menjë ne bajem tudia. Persia kaloi në Islam. Bënë këta ative, pasurin e ative të kalojnë dërën e ju Eju kaumin entum Qëpare dhëtë jeni në atë kohë, musliman? Nëngrejti gjishtin një Abdurrahman ibniauf Praj sahabëve të ndërshëmë Muhammed Mustafa sallallahu alesrem sa, Në kunu këma amar Allahu Azza wa gjellja Rasul Allah Sa në atë kohë, në do të jemi qishka urnur zoti me qenë Qa si do të jemi? Nuk do të në luhat e neve kjo pasurit Nuk do të në luhat e neve magazët Nuk do t Sa Rasulullah a.s. Ja Abdurrahman Ti pëthu kështu Kjo dëtë jetë ti që shpëthu Ama natot, në thotë këtë ti të kishe jetu në të ku Sa realitet dëtë jetë nërisha atërë Sa qishë dëtë jetë ja Rasulullah Sa të të nafesun O ummeti jam indëruar O qënë i cili o ti iri O ti Abdurrahman O ti buri madh I cili përëngrej në gjishtë Ne përëngjitë se Ne dëtë jemi qishë ka urnu zoti me qenë Sa raportët dëtë nërë Tha tete e në fesun Tha keni me bo gara në atëko I ka fol ati Realitet kuja të i fol Ne me Tha tete e në fesun Gara, i kdil Njoni shpijen dikat Ka hip bante për me shpij E du të kam kurdoa jo, ma që që këtë sën pja durej që këta Tra kat Tra kat Ka hip bante për me shpij He kja kulmin 9, 4, 4, 4 5, 4 6, 4 7 8 E të riku kam rinj puna E, dhën, e që tashe Unë përdu Që ti mështë shkoj ishte rëmamo Më shka me të bo në artone Që i la nark Që ka me të bo në artone E dhe në artone Ti për me shpion të ne E dhe e që tashe pra. E ka me mërë bojnë përdo Sa për Stoppë lipti Që për me shpion të ne Mështë me shkutë rëmamo Se ajrin për ma zën Ajrin Ayrin po ma zhenë Kështë që një obhura Në këtë botë kishë ayrë për do Në këtë dë njëtë do pëja dhishin oksigenin Ayrin janë i qetërit E, qëtash, ma i një qinë mi dolar Më thë maro për më shpionë tonë Tërman, le ma qelë, havar Tama. Lema, lema qelë, havar Më thë nërta tërmamo Zënë të të nafë sunë A i njështë një këtokin, di shnik, shnik dektar, ajne traktar, ajne, ajne karki, a i tre shnik, a i njekëtar, ki dhe këtëtar, a i tre këtëtar, a i një kërë, ki një kërë. A, a, a, a. A i hale ati, pinë fisë brendë bëmve, ha? E shkëshë, më pra. Bëmve, shtatëshinë, shtatëshinë e pëzdit. Tëtëshinë e pëzdit. Po, tëtëshinë e pëzdit, amat turbo, jo, pa turbo. Dizel, pa dizel. Eh? E qështu, pra? Të të në ka e pëthunë. A, Nina i lone kishë mush me kopana pulle, halle a ti. E me kopana të pulle, që ja kanë zdo në udhë i këti qëtërit. Allah, Allah. Kuj ka moraj, kuj ka moraj atë para atë ha? setre që e ka bleja, halle a ti setre në ishin marka. E shëtë i dudë me dalë para gjamiës, gjumonë, kur dalëmi, a i që e ka blej setre në mirë, dhe, o, ka të nërë. Ure që ke setre që ka e ka më blej, kam punu të njënë i katër ditë, kanë të dhe pasmark ble, van, ditë. A, tamam, Hai, shkoshti, se e në ishin mark, Falem e nja, zë më zgabodën e sanë elbet me blepe e ditë na. Në dhëtë me ditë kejtë pundë. Ka thëmë të të nafë e sënë. Ka thëmë thëmë të të hasë dhënë. Vazë e ditë, ma si të bëni gara, të ne keni me bënë hasë dhe një një një qëtërit. Gjelozia ka me ju himrejnë në gjakë. Keni me qenë dhe një një një qëtërit gjelozë. Shumë ka me ju mundu dhë të rije e njënët. Shumë ka me ju mundu hafësia e qetrit Shumë ka me ju mundu modestia e qetrit Hafëz lëki e hafëzit fort ka me mundu hafëzin e lisht Hoxha lëki e hoxës fort ka me mundu hoxën e lisht Mësus lëki i bëzuzit fort ka me mundu mësusin e lisht Bëjqësia e bujkët fort ka me mundu bujku në lisht Zanati i zanëpljes fort ka me mundu zanani, zanati në lisht Blektoria e blektorit fort ka me mundu blektorin e dober Thumë të të hasë e dunë Nuk do të keni mundësi Do të shëndrojni me një popull I cili faktikisht me pasë Dë një gjallë prej mesit popullit Pak ma nam një ka qole do me dalë Do të angazhoni nivel popullor Sa ma shpejt gutu të ashkatrojmë Ta shtim të tok, tokë Ta shtim vërë se shkojtë rma Një santin e gjimës për më më kishtë dalë E thë mundët me dalë për më më një santin e gjimës Vec një gjimës santin i nërmu Mas fakti Kë bona te teda baron anfazatrat do tia ja kta li spinen janicet mai fort do te fodnin ngara mas garave do kalonin xhelozi zati xhelozia kurthines ka do te bani athere do tia ja kta li spinen janicet rit mo nuk do te keni marrdhane sepse kake nuk do ta dorni janicet rit ato s ka se do janicet rit ja kthei janicet rit spinen kjo do tju ndodhu me ti tem kthi do tjenu me ti jam mavon enatkos farean pastanik Kër kanë hongër kokat kalamoqit mazdarke, e kanë bo me vludin tukesh. Kër i kanë palata, vila, shpijat edhe i kanë kej gjemë, kanë i kerë, edhe kanë pare sa të dush, hitëz bojnë me vludas njëherë, asni me vlud se bojnë mo. Hi, mu i me vludit, del zdojnë me një për shembol për atë punë. Hi, Ramazari, del gzime Ramazari të posaqme, nuk bojnë. Pa dhe me bojnë i gzim të Ramazari të posaqme, del bela për atë i gzimit. Del të laqë pë Muslimanët nfaanë vet nuk din me gjuhë. Siku tha thuaj, mezhlis shkojnë me xhilpara, mezhlis shkojnë me shigjeta me veti. Shkojnë mezhlis me një të mazarke, ama shigjetën me gjithë stindën me veti. Del kod del nkuvan del, kur dalë nuk del me sqegur shën çkën, po del me sqegur eps, del me sqegur, del me sqegur vetveten. Kur dalë me sqegur dinin, del me sqegur dinin pa e materializon aq fort sa ti Dheri kushko në larkë puna sa që i që loj njerëzit në gjami, kështë e thonë që ke të lapë, ama filoni i kanë aktu, a, kjo e prej e këpilonin. Sa të shaltere mbil të e prej e këpilonin. Në të të qeli qetrin. Qetrin shaltere kur të të qelit, divet i dalin për para, jo dhe së du të divet, halama hishbile zmanë. E mundon njonja dhe qetra dhe qetra dhe qetra, ka arë një hojë i madhë me fakultet, të krim e dhe me suks I eto ne laj faleminar, Vlaviona, nuk hek mi dor për vëllazërinë veton, po ka ardë te konkluzja dhe ka parë hap dërtarist se nuk du me kalzumën as ia. S'ka fajde. Pina fjatez del xama. Ella a aktivizu, ka rimrena te shtëpia, nuk do me na shpjegu me kurdo, i ka mbyll diturit e veta që ka ngall 15 vjet për to, s'ka fajde mo. Ti s'kish ka me kalzum. Na teate, pina teate s'ka xho. Allahu Jelle Jalaluhu ka thon Kurani Karim, tadhkerr In naf'at adh-dhikra in bi ma'na qad fa na fadhakkir qad naf'at adh-dhikra spiego stem mes siguris spiegimi ban fajde fol te fol mi aj ka do bite veta e kan mthu hall kit qenin e policis me shka kan mthu tu i fol po e bitis punen e kan mthu hall kit zagarin me gjujt leper me ta prun xhall me zon me ta prun xhall me shka e kan mthu tu i fol e njeri s po merhales pit fol mesa i pepi aj pikuj mar vesh prasim os mora vesh pi fjalë spitellës pun mar vesh aj Vojma, hava, e pas, nuk ka fajt e elom E lom kej E lom se dhe fushën e lom E lom se arat me bari Ska, ska, ska fajt E lom edhe arat E lom edhe duqonet E lom edhe nase atin E lom edhe pjallet E lom edhe gjamin E lom kej Kusht jemi atë herën e atë ko Kusht jemi në atë rast asu Jemi atë të cilët Në letrën e barë Që jerve jafimin në nëshlu kapitulimin Sa thumë të të bë barun E u të të bëgat un Sa edhe rast asu fut të thirrimin mesin e rradhave të quf kur kosh kërkan manuke dun si do t jeni e tash, tër, në atkoh Allahu jelle jalaluhu wajalla shanu weluthb çe këtë tre cilësi të hadithit të cilë ndrejta e kin fantast mos jeni cilësi të ummetit para namadir sallallahu alaihi wasallam kontor mos keni cilësi të ummetit kohën e kaluar mos keni cilësi të ummetit në kohën në kohën atë që po vjen edhe generatora çera të cilë po na ndjeqin Allahu jelle jalaluhu katboot me selamet edhe me mshir edhe me mir edhe me urthi edhe me mirsi pruf tinshallah Namazin e jumaz këy me musliman ve aneman botes kabullë bot inshallah. Qelimin do të thënë do ta bëjmë për merhumin me i cili ka rradhën kët ditë sod Allahu xhelaluhu me jet namazin e jumaz kabull inshallah. Ato që kanë vdekur sot, ato që do të vdesin nesër, ato që kanë deri në kaluarën, Allahu xhelaluhu i mshiroft inshallah. Ato që janë në spital, inshallah para se dalim na, për xhaminë tonë sot Allahu xhelaluhu për shkatë spitalit sipër, ne vati çon së ndosh ya rabbel alamin. Ato të cilët janë burgosën. Allahu gjëllë gjëllaluhu, gjëllë shenu, ja vëbëf mundën që qi nga që lijat e burgut sot dalin, insha Allah. E si do mos o zot, ato shka janë burgosë pa faj. Ato parakejve të lutë e mjë Allah që të kënë privilegjë për dalin, ato shka kanë meritu, insha Allah, dënimin e vetë me lecine të kalojnë, insha Allah. Nëvorë, babalarë, nena, nona, motra, vlazni të cilët Kanë vdekë paranesh Allahu gjëlle zhele luhu, javë bafë kolajë dhe javë bafë mirë Insha Allah E er, si do mos për të luhtemi o zëpë Për hirtë saj ditës gjumash që ja u banjsh ma letë umetit Muhammad Mustafa sallallahu alaihi sallam edhe një harë o Allah i jonë pët lutemi që salavatat, selamat e tona që i përsele se vorë i Muhammad Mustafa sallallahu alaihi sallam në këtë ditë madhe insha Allah punët e tona në i shkruun në i runë, në i rritë edhe në i jabë ditë në kiametit të të shqedin o Allah i jonë që tash në do të abojmë një që habibana wa azimana Muhammeden sallallahu ta'la alihi wa sallam gajru nëbijin il alamin arsalah اما بعد فيا اخوه المؤمنون فاني اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله عز وجل واحثكم على طاعته والتمسك بالتمسك بشريعته يقول المولى تبارك وتعالى في محكم كتابه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما عن موضوعنا في هذه الجمعه المباركه ويقول الله تبارك وتعالى في القران الكريم بعد اود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم يقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه ان الله تعالى فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما قال رضي الله عن الصحابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وخاصة منهم عن أبي بكر وعمر ووثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين يا رب العالمين عباد الله اتقوا الله اقولوا كولي هذا واصفروا الله لي ولكم استغفروا ويكثر لكم التائب وحبيب الرحمن والتائب من الذنب كما كما لا ذنب له كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين توابون الحمد لله حمدا كثيرا كما امر واشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر عباد الله اتقوا الله فيما امر وانتهوا عما عنه ها وزجر واخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فانه اذا استولى اثر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 فيما شارك لارده بالمغاربه عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون